die terugkeer na die ou huis in Nazareth, hoofstuk 256, die dood van die roodes, Archelaas word koning, die engel van Jahwe roep Joosef op tot terugkeer na die land Israel, die wonnelike reis uitrusting, Joseph gee alles oor aan Jonatan en versoek om om hulle te volg, die afskyt, Matthäus 2 vers 15. In hierdie tyd het Herodes, die kindermoordenaar, gesterf en sy sien, Archelaas, het hom in die regering opgevolg. Jakob het dit in daardie tyd aan Jozef en Miriam vertel, maar Jozef het aan Jakob gesê, Dit wil ek jou wel gloe, maar wat er verandering sal dit vir my daardier teweeg bring? En Jakob sê, Vader, die meester het dit nie aan my gegee om dit aan u mee te deel nie, Maar soos die meester echte nog altyd steeds dier die mond van een engel aan hy gesê het wat hy moet doen, so sal hy dit ook hierdie keer doen. Want dit sou nie in die godelike ordening pas, dat die sien aan sy vader voorskry wat hy moet doen nie. Jozef sê, denk jy dan wel dat die meester dit aan my sal doen? En Jacob sê, vader, so het ek dit nou in my binneste verneem. Vannacht nog sal ek in een helder drome my engel na jou stuur, wat my wil aan jou bekend sal maak. En soos wat hy dit aan jou sal meedeel, so moet jy dadelijk volgens sy woord handel. Toe Joosef dit van Jacob verneem het, het hy na buiten gegaan en tot Elohim gebid, en om gedank vir so'n mededeling vooraf dier die mond van sy sien Jacob. Joosef het lang een gebed volgehoud, en het eers na drie ure huis toe gegaan om te gaan rus. Toe hy op sy bed geleen geslaap het om sy ledemate, wat vermoeid was van werk, rustig in, het hy daar aan hom in een droom die engel van die meester verskyn en met hom gepraat. En soos in Matthies 2 vers 19 en 20, en het gesê, Staan op, neem die kind en sy moeder, en ga na die land Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kynkie gesoek het. En hy het opgestaan, die kynkie en sy moeder geneem, en in die land van Israel gekom, Matthies 2 vers 21a. Toe Jozef dit verneem het, het hy dadelijk opgestaan, en dit aan Miriam vertel, en Miriam sê, die wil van die meester geskiet altyd en in ewigheid, maar waarom praat jy net van ons drie? Moet jou kinders dan nie bly? En Jozef sê, oe, nee, beslis nie, want wat die engel aan my gesê het, geld toch vir my jylle huisgesin. Want so het die meester immers ook dikwels met die profete gepraat, asof hy net met hulle alleen te maak het. Maar nog dan sê die woord van die meester altyd die jylle huis van Jacob geraak. Almal het hy die woorde verstaan, en die seens het dadelijk na buiten gegaan om alles vir die vertrek te reel. Maar hy het wel vol verbasing teruggekomt, want alles was al reeds in die vertrek, vir die vertrek gereed. Daar het vir elke persoon in eesel gereed gestaan, bepak met alles wat vir die reis noodzakelik was. Jozef het alle onroerende goed aan Jonathan oorgedra, wat die die nacht daar aanwezig was. Hy het om geseen en om die opdracht gegee om oor een jaar na Nazareth te volg. Ook die kynkie het om geseen en om gekus. Jonathan het geween van wie hierdie plotselinge vertrek, die son het nog lank nie opgekom nie, toe Jozef en sy gesin die lastdieren bestuig het en hy nou landwaarts daar vandaan vertrek het.